Era zdravân și în putere, se hotărât să scape oamenii din apasta smeilor. Muzică. Și ieși Tugulea călare, în drumul smeului cel mare care venea și el, tot călare. Oh, de PARALEU! Că doar noi au fi ieșit în calea noastră, Că vinile de la picioarele lui sunt la mama după sobă! Dar de unde știi tu așa de bine? Tugula? Da, eu sunt Zmeule! Ia de scale, că să ne luptăm! Ah, zmeu a furisit!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 poiză maica mea Aole, de frig! Ce vreme păcată. Dar cum îți te poți voi așa voinici pe o zăpușeală ca asta cu soarele încrește mai văpoi. O fită e o mort de pri. <gătă -i> Ai vrei să mergi cu noi? Poate cum în calea noastră un foc strâjnic <gătă -i> care se desmorcea cu oschoarele. <gătă -i> <a? gătă -i> A, să fie gura aurită, voinice, merg cu voi că poate am să vă fiu și eu de vreun folos Ei haidem că e mai o, o, o. bine în patru la o treabă bună ha, haide -te -te, Și acum, fraților, a sosit vremea să vă spun pentru ce am pornit la un drum atât de îndelungat Te, Te ascultăm, ascultăm, frate, de -aia, de -aia. Ulea, Spune. mi mei prieteni, m-a trimis un împărat la împăratul stririlor să cer pe fică sa de soție pentru el Dar ce ați rămas Așa păi da, bă, atât de uimiți Păi tu crezi, zugulă, că o să iei pe fata Așa cu una, cu două A, Crezi că o să-ți dea Hapsinul de taică Așa de ușor Da, mă, sugulă, la gran cer care ai pornit Și nu cred s o dus la bun sfârșit Am da, îndrăznit bă, bă. eu singur să mă duc dar cu ajutorul vostru care sunteți oameni Tot unul și unul capul nu mă mai doare Vă Atunci, cu nădejde înainte Și iată-i pe cei patru voiniști sosiți la curtea vestitului împărat Împăratul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 Să-i fie cinstită în până la sfârșitul vieții. Vă cu gulea, sunt gata să-ți dau fata, dacă tu și tovară și tăi înveți să vârși cu bine slujbele pe care am să vi le dau, iar de nu, unde vă stau picioarele, vă vor sta și capetele. Aceasta să știți. Vă dau să o rog până mâine să vă gândiți bine dacă vă încumetați auba. Răspunsul vi-l dăm pe dată, Maria Neîncubetăm. Poruncește. Trei lucruri vă cer. Întâiul, până mâine în zori să mâncați nouă cuptoare de pâine. A, ah, dă poruncă Maria ta să se coacă pâinile cât mai curând. haide în flăcăi! Și nu peste multă vreme, pe nouă mese lungi de brad Se răsfățau pâini mari cât roata carului Și rumene colo desfăceau poftă să muși din ele, nu alta Ei, necăflămândule, acum să-ți văd puterea Nimic pe lume nu-i mai gustos ca pâinea Puneți-vă de o parte câte o pâinișoară de-asta ca să aveți și voi ceronțăii Că eu m-am așezat la masă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 Aduceți de grabă acestor nici nou, buți cu vin vechi din anul în care s-a născut fata mea, pe care au venit să o pețească. Îndată, mă să tăpâne. Ei, totule, e rândul tău acum să ne arăți ah, ce poți. Ah, ce sete mi-e, ah, Ce sete. Scoate ce cu mai repede mâini, Ce te uiți la mine? Hai, hai, sugure, și voi, fraților, vezi câte o sticluță, și apoi, haiti mă la o de Așa, Mă, mă, mă, voi de acolo, băgați bine de seamă la ce vă spun? Să fiți cu ochii în patru la mine! Când am isprăvit un butoi, să fie ce pugați a scos la celălalt! Că de unde nu, vă sorg și pe voi cu totul! Oh, oh, oh, oh. Înțelegeți-vă, <gune> <gune>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 O, friguroasă împărăție neculiță eh, V-ați cu joacele pe voi că știu că o să dărduiți De o să vă plănță ne din singur. O să dărduiți, o să dărduiți Hai, hai, acineți-vă <fie>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 Mai ostați, ce vă uitați astea la noi și vă bucurați că înghețăm aici? Aoleu! Aduceți lemne și întăriți focul că mor de Voi nu vedeți? Ce împărății să mai cu lița mea. Haio Maria, ta, toate poruncile au fost îndeplinite. Am văzut șuguleo.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 să vine vină, fata și prietenii lui aici. Să trăiești, Maria ta! I iată te-am chemat ca să spunem ce-am hotărât. Ascultăm, Maria ta. Ești tânăr și viteaz. Nescăpați țăraviții mei, te-ai străduit să o aduci de peste țări și mări cu neînchipuite greutăți la curtea noastră pe prea frumoasa fată a împăratului stririlor.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 se vos pussei com veste toda.